Baztanen ere antolatu dituzte hainbat ekitaldi martxoaren, zortziaren karietara eta or, oiei buruz eh, solasteko gurekin da eh, elizondoko gaztetxeko josune, arratxaldean josune? Arratxaldean! Tira ba, gaurko egunerako eta em, emakumen eskubidean aldeko borrokan, eh, bueno, ze, zen olako mugimendua dago horre eh, baztan alde horretan eta... Zuek Swerk daitezenezue gorko egunerako, bueno, deialdi bat edo ondolatu duzu, gutxora bera, ze izan duzu eskuarte? Bai. Bai, batek uru bai, makumetalea ba, plastizia nola da, ba, bueno, urtero elkatzen dienak eta eta bueno, eta beti proposatzen ditugu gaitza martxoak 8 inguru honetan, eta gero bueno, gero ere saiatzegia bai E, gauzak mantentzen zuzak, askotan da, gertatzen dara bai, mar, martxuan gauzak pilo da gero urtean zea nizlautaz, Eta hor dut, bueno, hor ba, gauditza, pisket, zea hori egiten, ez, bide hori egiten. Zinda, zuen e, aldarekaben nahusi agurko gurenako dozen bezu nahi duzu ezabaldu? E, ba, ba, betxu, e, guruk... E, aurten gehien bat, oza, albarrik apenak betiz balakizkigu zeintzuz dientze, denaz hain zean, ez, hain airian dala, eta guk aurten e, goguak enuna azan e, gure burue batez ere ospatzea. Eta eta pixkat, e, gitaragoarela hortik e, planteatu deu. E, Nahiren una pixkat, Ezan ospatu eta ezan, bueno, da, haurten gozatzea, ez, e, beti, de, askotan jutegea, beti, oza, aigarrik atena keitzea, eta, bueno, haurten gogo hori benon, da, hola ineu. Eta baita eskagizun hartan egin behar, beti, e, guztatzea gure bai hartzea ezagut da, sea, als marka puntu bate bai, eh? Uh -huh. Beraz, e, nei balen gauden uh edo. -huh. beraz nei balen baduzu gatozen e, ekitaldi hoietara edo ze handolatu duzu ospatu duzu. Bai, e... gaur daiteku, gaur daiteku antzerkia, eh ga e, ja, e, bononaske borastri senalunadio e, gastisco pineska hemen batango mobil bat eta bueno horri gehituzko alako, sea, hiru monologo Eta nahi du ere de bai, ingo deua, hori da gaur ingo deuna. Eta gero jatik jar daukeu ezkabai da, da bat, dideratua, e, ernaniko jende bat e, torriko da hori eramatea, matea, eta, bueno, nien izen da, e, ikusaz zina, ikusia gaziz, bezka edo mutila izatearen ondorioa. Hau da, ba, bueno, ba, piskajen generoari buruz, eta eta horrek dakarren ondorio, eta, ba, bueno, piskatitzelin, ba, ez da, ezkabai Eta gero ladun batian, joartzen e, nola, ba, festa, eh? Eta hor dunez, azpitan kale jera bat hemengo lehu, emengo e, jendioak inez, musika tuta, edo, gero bratzetan azarien gero guazketsien, gamaiketan konzertu da daukeu, e, iruniakotan loratekin azu, izango dana oso bai eta gero e, djia izango lehu, Bueno, ba, dantza horretan eta martza horretan, ba, jarraitzeko auskal honan zarte. Beraz, dira... eh. beraz, Dai. josune, egitarau mamitsua, mardula osatu duzu, eh? Zerbait jare gehiago, ba aipatzeko ipatzeko edo? Ba, ba, uentzertza eta zerre gehiago etortzen. <laughs> Ederki, ba. Zerbait, <laughs> josune, ba... Bueno, ba. Ezkerrik asko gurean izateatik eta, ja, dena ungetetzen den, ta laster arte. Bale, Ezker, mire, bai, zuei. Venga.